decât să adaug la colecția mea câteva exemplare rare care să-i facă cins. Dar ce se întâmplă? Domnule Capitan, în pata noastră la triport o e bavă. Și eu Hă. am văzut acel cel mămico! Bravo, Jack! Toată lumea pe punde! Toată lumea pe punde! Ce mai poate fi și asta? Vreo plută părăsită! Poate că pe plută asta se găsesc niște bies naufragiați.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 Arca aud un lătrat. Da. Chiar de-ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm. Da, da, să-l salvăm. Aui, lasă pe apă barca cea mică. Aude, lasă lați barca cea mică. Dixen, da. Alton, da. plecăm spre corabia naufragiată. Hai. Ce-i cu câinele ăsta? E din ce în ce mai furios. Priviți la pupă. Da. Numele vasului. După toate aparențele, este un vas de construcție americană. Am ajuns! Haideți! Dic, nu barca! Da, domnul capitan! Domnul capitan, câinele a dispărut prin chepengo acela? Oh, păi înseamnă că animalul ăsta nu-i singur pe bord. Dacă unii nefericiți vor mai fi supraviețuit totuși șocnierii, probabil că foamea sălsitei -a, a doborât. Că ceapa a pătruns cu siguranță în cămara cu provizii Da, da, da, Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavre. Ba nu, domnule capitan, atunci câinele n-ar mai lătra așa Trebuie să fie oameni în viață Ei, nu-i nimeni pe aici Nimeni Iată câinele, a revenit Pare că le cheamă spre Dunetă Să mergem, să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 Fie că puseseră pescuiți de vaporul străin ce dingo, Cic, ce s-a întâmplat? Mă, câine dat Dingo mi-a luat cuburi și nu vrea să mi le mai dea Tingo! Da. Dingo, vin aici, vin aici, Dingo Dingo, aici. Aici. Ciudat aici. lucru aici. Nu vrea să dea cuburile da. Foarte ciudat da. Cuburile cu se și V Se și V? Da e Tocmai literele de pe zgarda lui Tom. Nu mi-ai spus oare, dumneata, că acest câine a fost găsit de puțină vreme de capitanul de pe Oldec? Ba da, domnule. Gingo nu se afla pe de decât de cel mult doi ani. Și n-ai mai spus că fusese găsit de capitanul de pe Oldec pe coasta occidentală a Africii? Da, domnule. În jurul gurilor fluviului Congo. Prin urmare, nu s-a aflat niciodată al cui a fost câinele acesta. Și de unde se pripășise acolo? Niciodată, domnule. Curios lucru.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 Stâmpără-te! Dingo! Ei, nu-l bate! Dingo, vină-mi păceți! S-o nu? să urcă pantaloni, nu? Negoara, îl cunoști cumva pe câinele ăsta? Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan. Și dacă se mai repete așa la mine, nu știu ce o să se întâmple. Curios lucrul.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 Poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și ce are împotriva lui Neguro? că lui îi tot arată culții. Și încă ce mai colți? Mm? Priviți, priviți ce culoare a căpătat apa. Ua. Foarte Ua. interesant. interesant. Ua. Oare din pricina unor ierburi marine? Ha, nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici, pe care pescarii le numesc, nu fără motiv, Hrana balenelor Crustacei? Da, da Poate că vărul Benedict ar fi grozav de încântat să facă o colecție din ele <laughs> e, hey, vei, hey da, No? Dar bine, domnule Benedict! aveți un prilej deosebit de a studia această specie de crustacei? N-aș crede Cum n crede? Nu aveți dreptul să arătați asemenea indiferență față de... Ba da, pentru că pe mine mă interesează insectele, domnule da. Da, cum se poate ca animalul așa de să poată servi drept hrană? Unul animal așa de Eh, <laughs> Dragul meu, Jack Natura a întocmit astfel lucrurile Încât de câte ori o balenă plutește În mijlocul acestor ape roșii hmm? Ea își găsește supa pregătită Supă? Nu are decât să deschidă gura imensă Milioane și milioane de crustacee Pătrund înăuntru Poți să-ți închipui, Jack, că doamna balenă Nu-și pierde timpul să curețe Unul câte unul crustaceele Cum faci tu cu crevetele <laughs> O balenă, la Domnule capitan, cred că nu este o balenă obișnuită Coloana de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă și totodată de un volum mai mic Ai dreptate, Dick? avem de-a face cu un jubart frumos, e, de frumos, Un jubart, olofant cum e ăsta, înseamnă o pradă frumoasă Și bogată A fi păcat să nu salutăm cu harponul așa în trecere da? mămică, mămică, și eu aș vrea să văd cum e făcută balena asta Aha, Și tu?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 Domnul Dick poate să se bizuie pe noi. Or, ce să facem? De unde să tragă? <laughs> de nicăieri, de dată, Hercule! La ordinele dumneavoastră. Dick, vremea e frumoasă, vântul nu mai bate deloc. Dacă totuși s-ar întâmpla vreo schimbare atmosferică, nu coborâ nicio o pe mare și nu părăsi nava. Am înțeles, domnule capitan. Dacă o să fie nevoie, însă, ca pilgrim să ne ajungă, am să-ți dau de veste legând un stegureț alb de vârful Nicaragua. Fiți liniștit, domnule capitan. N-am să slăbiți din nou baleniera. Bine.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 La revedere, Jack. Ramâneți cu bine. La revedere! Noroc, noroc, noroc bun. Haideți, Dinga, Dinga, Dinga aici. Omasă-s cu picioarele, poartaia a porișite. Nu tu poți să o pe să te și în Negoro intră în cabină. Altfel Dinga nu se liniștește. Mercurie. Da, domnule Dick. Et sordon se veghez în mod special asupra lui Negoro. Am să veghez, domnule Dick.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 Da, domnule. Wilder. nu așa, Hercule? Da, doamnă Am să fac din ei lup de mare, pricepuți, chiar dacă eu nu sunt decât un elev marinar. Domnul dic. tovară și mie și cu mine, suntem echipajul numit tare. Bunăvoința nu o să ne lipsească. O să facem tot ce ne -o stă în putere. Da, capitane, sunt. Ai vorbit bine, bătrâne Tom. Am să vă arăt, prieten, ce are de făcut fiecare în parte pentru manevrarea pânzelor. În ceea ce mă privește, eu am să rămân la cârmă până când oboseala o să mă facă să o las din mână.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 o să bată vântul cel bun da, Prieteni, să îndreptăm vintrele În direcția vântului Să faceți cum vă spun eu La ordinele dumneavoastră, capitane Sen. La, ordine La ordine de dumneavoastră La ordine. La ordine.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 Cum vorbești astfel unei doamne? Nu există nicio dispoziție care să mă oprească să mă prim în partea din spatea punții. Ei bine, această dispoziție o dau eu acum și-ți interzic să mai vii pe aici. Zău! Negoro, ha. află că acest revolver nu mă părăsește niciodată și că la cel din tâi act de nesupunere îți vor creierii. Capitanesent, da. vreți să arunc peste bord pe acest tricălos? Da, da, da. Le-ar face plăcere peștilor. Încă nu, Hercule. Nu scovară Negru, blestemata, ai să-mi o plătești. Dic! În sfârșit pe nu! Da! Ah, dar nu e decât o insulă! O insulă, dic! Dar care? Care? Po să ne spună harta. Aici, doamnă Weldon. Da! Aici!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 Nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșoarea corabiei. Da. Beth! Austin! Dați pasagerilor colacii de salvare! Mamă mii, pică, Hercule! Hercule, fii atent! Ai pregătit butoaiele cu untură de balenă? Da, Și voi ceilalți, ajutați -i! Ne apropiem cu repeziciune de zărm! Vărtați grăsimea! Marea să a liniștit. Iată-ne. Iată-ne și ne-au Domnul Elden. Jake, n-ați pățit nimic? Nu. nu. După că se pare, nimeni n-a fost lovit. Doar vasul. Priviți ce crăpătură are în coastă și cum s-a înfit în stânca asta uriașă. Domnul dic, uitați-vă la Dingo. A stărit pe țărnușe. Dingo? Unde? Da. Da, da, da, da, da. Are o purtare ciudată. Pare că încearcă să regăsească o urmă pierdută. Da, da, da. Într-adevăr, foarte ciudat. Și Negoro? Priviți-l. Ah. Negoro? Ah. Da. Se duce, se întoarce de-a lungul țărmului. Ah, la urma urmei, aici e liber să facă cel taie capul. Serviciul lui a luat sfârșit după naufragiul lui Pilgrim. A și dispărut după râpa aceea. Adică, da? Adică, cred că ne interesează acum mai puțin goros și mai mult propriile de noastre persoane. Ce-i de făcut? În primul rând să părăsim vasul, doamnă Weldon, luând numai strictul necesar. Apa a și să urce. În al doilea rând... Să ne facem zălașul pentru noua piasta pe țărm. Da? Uite, pe sâncaia care se vede. Hai, bine, Jack, bine. Da. Dacă am fi Robinson sortit să trăim multă vreme pe acest stărm, nu am uitat să dăm acestei stânci numele tău. Noi începem să cărăm proviziile, Capitane să. Da, da, Tom. Da. Hai. Dic, prietene. Trebuie să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până în prezent. Dar rolul tău nu s-a terminat. Ve rămâne mai departe călăuza noastră pe pământ.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 Am să fac o vizită insectelor din timpul. Dar să nu vă depărtați prea mult, domnule Benedict! Oh, no, fi fără grije, dragul meu, mai ales să nu ne aduceți prea mult în țară. ați <laughs> da. <Ei, laughs> descărcat tot? Tot! S-a tot! O să coborăm da, Hai, Jack. Hai, mama! Ah, ah. E, Dingo a simțit prin preajma proprietate. În orice caz, nu e negoro, că ce-ar lătra mai furios. Dacă nu-i negoro, atunci cine poate fi? E cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiști. Aha, iată-l! liniștește-te, Dingo! Dingo! Sunteți englezi? American! Din America de sud? Nu, de nord! Îmi pare bine că le niște compatrioti. Domnule, suntem niște naufragiați. Și cea din tine noastră este să ne spui unde ne aflăm. Sunteți pe țărmul Americii de Sud, pe coasta boliviană. Coasta boliviană? Da, Aha. și vă aflați chiar în partea sudică a Boliviei. Atunci, ce piste acela? N-aș putea să vă spun numele, căci vin pentru prima dată pe coasta aceasta. Ultima domnule, nu pare a fi de origine peruviană. <laughs> da, v-am mai spus, sunt american ca și dumneavoastră, doamnă. Weldon. Îmi pare bine. Mă numesc Harris.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 cât tine da, de mare. Ce bine pare. <laughs> e, Drumul pe care vom face mâine e cam lung. Așa că propun să ne aranjăm toate bagajele, astfel ca în zor să putem da, porni. Să pornim. Primim propunerea dumită domnului Harris. Oameni buni, la lucru! Da. Da. Da.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 și-ți mulțumesc că mi-ai adus aminte că am și eu mijlocul de a vederea. În felul ăsta, cred că o să te porțesc să nu te departezi. Dick, Dick dar... mi-ai făgăduit că și să-mi arăți niște jucării de gumă care cresc în pom. Ei, acum... Vreau jucările. O să le capiți curând, Jack. Bine, bine, dar Dick mi-a mai făgăduit ceva. Ce anume micuță? Păsări, muște. E mai încolo, mai încolo! Mamică, uite papagal. Un șarpe? Nu, liniștiți-vă, nu e vorba de un șarpe, nu! Nu trageți! ne mai pomenit! Astezi girafe! Girafe? Girafe? Te înșeli, Nu există girafe în America! Da, da, chiar așa! Atunci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 Ce? Cine a tipat? Eu! Eu am tipat. Dar ce ai? Am fost mușcat! Cu șarpe! Nu, no, nu e șarpe, e insectă! Am prins-o! Am prins-o! E bine, strivește gânganele și nu-i mai speriat, domnule Benedict. Să strivezi o insectă? Și încă una ca asta!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 Nu le ridic. Uite-te! Uite-te! ce, Acolo! Mm? Acolo, pe copaci și mm? Sunt urme de sânge. E pe pământ? Modulare de om ce o Taci, taci, taci! Am mai văzut. Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi. Taci, taci, Tom! Taci pentru liniștea domnei Wilder! Domnule...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 Singure provizii, un butoiaș cu apă și o ladă cu conserve. Am stat ascuns. Că să nu ți plătești biletul de drum, ai? Da. Asta-mi-i frumos din partea ta. Și am ajuns la Wackland. Dar mă rodea un singur gând. Mm. Cum să mă întorc în Angola și să încep iar meseria de negustori de sclavi. Mm. Tot așteptam o împrejurare favorabilă. Până când în port sosi baleniera Pilgrim. E vorba de vasul care n-a pe costa Angolei. Întorc <laughs> mai, Harris.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 Pe bor se aflau Dixent și cei cinci negri. Oameni liberi! E, <laughs> dar, cum se face că ați ajuns aici, pe coasta Africii? Foarte simplu. Sau, sau cum spuneam noi, Bolivia? A, da. <laughs> foarte simplu, foarte simplu, Heris. Dixent, încă începător în meseria de marinar, nu putea stabili poziția vasului decât cu ajutorul logului și a ei bine, busola a fost măsluit. <laughs> e de ajuns să-i pui dedesubt un truc de fier ca să-i modifici direcția acolo. Nimeni n-a observat asta. Într-o bună zi, logul a rămas și el în mare. Pilgrim, înarmat de o fortună puternică, a început să ia pe un drum greșit. Datorită mie, corabia a naufragiat pe coasta africană. Și norocul <laughs> m-a scos în călătorie. <laughs>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 Unii pe care o să-i vând ca sclavi, și alții pe care. Pe care? Ai să vezi. Mm -hmm. Bine. Rămânem atunci, înțelegi, să punem mâna pe această încărcătură de preț. La 10.000 de ei se află caravana de sclavi, alvez. O singură poruncă pentru ca Dixand și prietenii lui să fie prinși. Da, să plecăm cât mai repede. Îl cunosc pe Dixand.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 După cum se pare, Negoro, câinele ăsta are mare pică pe tine Da, no, o răfuială veche Hai să mergem, Harris, n-avem timp de pierdut Hai să mergem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 Ah, dacă nu mă înșel, iată-l pe tânărul meu Prieten Dick Sand <laughs> Încântat de această revedere La cazon unde Harris <laughs> Da, Harris La ordinele nevoastre Harris, unde e doamna Weldon? O, biata mama Cum ar fi putut supraviețui? Moartă? Și copilul ei? Mmm, bietul copilaș, Cum ar fi putut îndura obosele Atât de mare? se poate. Că... la cazon de totule cu putință tinere prieten. Da? Atunci, cine mi se Ce, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă aici Peris, <laughs> au a fost înjunghiat de micul anch'io! <laughs> Negoru.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 O simplă măsluire a busolei și iată-te aici. <laughs> Viața ta de elev marinar se află în mâinile mele. E iau, nu-mi e teamă de moarte. O să vedem noi. Nu cumva ați nchipui că o să găsești ajutor aici la Cazonde, unde alveți și cu mine suntem atotputernici. Ești nebun. Crezi poate că mai sunt aici și tăi, bătrânul Tom și cu ceilalți? Hmm. Părăsește gândul acesta, băiete. Au fost vânduți de mult...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 Ce l rău de pe vapor? negoro Da. Da, migoro. da, Las copilul de aici. Mama. Mama. Ce dorești de la mine, domnule? Domnul Weldon, Tom și cu și lui au fost vânduți ca sclavi și duși pentru piața din Mujiji. Dumnezeu să-i aibă în pază. În ce privește pe tânărul dumneitare capitan de 15 ani, el a plătit pe bună dreptate cu viața Cum? Cu uciderea lui Harris. Acum ești singur la cazon unde, doamnă. Singură în mâinile fostului bucătar de pe Pilgrim. Complex singură. Înțelegi, doamnă? Ei hey, bine, urmează. Dumneata, copilul dumitale și acest țicnit care leargă după muște, aveți o valoare comercială pe care vreau să o folosesc. De aceea am de gând să vă vând. Și cine va cumpăra o femeie albă? James Weldon, soțul dumitale.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 Nu o să se tocmească pentru o sută de mii de dolari? Nu. Foarte bine. Nu se va tocmi dacă va putea să-i dea. Numai că soțul meu, căruia de bună seamă îi vei spune că sunt prizonieră la cazonde în Africa Centrală... Fierește. Soțul meu nu te va crede fără dovezi. Uh -huh. Și nu va fi atât de nesocotit să vină până aici numai pe o simplă vorbă de a ha, ha, ha. O să vină. O să vin, dacă îi duc o scrisoare de la dumneata, în care o să-i situația, iar pe mine ai să mă dai drept un servitor credincios. <hă>, da. da. Care a reușit să fugă din mâinile acestor sălbatici. Niciodată nu voi scrie astfel de scrisoare. Te împotrivești? Mă împotrivești. Ai să scrii scrisoarea. Nu. Ia seama, nu ești singur aici.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 Plouă de cinci zile fără întrerupere și de când Negoro a plecat să ducă scrisoarea, numai necazuri pe capul meu. Nu pot să te plânge, al Mă gem de marfă proaspătă. Ești părtaș la pe care îl va duce Negoro. Mai bine, bea și petrece. Să beau. Dar nu înțelegi că din cauza ploilor, nu pot trimite niciun transport?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 Regina Moina și Vraciu, care a venit să alunge ploaia. Aveți! cheamă-ți oamenii. Groata a pătruns înăuntru și se îndreaptă spre baraca prizonierii. A și să fiu dacă nu îi pe toți. A A venit! Iată pe doamna verde și pe micul Jack. Ana, n cum acum toți cerului. Poți să-ți reverse apele asupra acestor topitoși din cazul Da, tu ești, ce da, da, dingo! dingo. Dic. Baron Benedict! Da, da, prietenul Dic. meu, di! Prietenul și meu! Tu, Hercule, când te gândești că nu te-am recunoscut deloc! Mai era și greu, așa am podobit, el era prea urât! Dacă făceam pe brațul, brațul nu e niciodată frumos Hercule, cum să-ți mulțumesc? Hercule mulțumește cerului că a putut să scape atunci când negorul i-a prins pe toți ceilalți. Hercule, ne-a salvat, doamna Wells, deși nu vrea să recunoască! Salvați! Până acum nu suntem deloc salvați De altfel, dacă nu era domnul Benedict Pe care să-l prin rătăcim prin preașma agenției, Tot căutând cu nasul în pământ N-aș fi știut niciodată unde vă găsiți Cum tu l-ai răpit pe vărul Benedict? <laughs> nu l-am răpit M-a adus aici exact ca pe o pe care vrei să o colecționezi <laughs> <laughs> Dar unde te-ai făcut brațe, are dreptate, povestește-ne cum l-ai salvat Am aflat din sat de la Băștina și din Cazonde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 Hercule, îngenuic, se străduia să mă readuc în simțiri. Hercule, spune-mi, te rog, cum l-ai salvat pe Dixen? La adăpostul tunericului, după năvala apelor, m-am furișat printre victimele care pardoseau mormântul și am smuls stâlpul de care era legat tânărul nostru, capitan. L-am împins până aici, de-a lungul râului, și iată-l. Nu-i cine știe ce-i spravă. Oricine ar fi făcut la fel. Chiar Dar. și tu, Dingo. Dar ceilalți, Hercule? Tom și ceilalți au plecat la Ujiji.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 Aproape o săptămână. Da, și ar fi trebuit să ajungem de mult. Curentul apei ne duce repede. Vuietul <fie> mării? Nu. Nu, Hercule, nu cred. Că ce să fie atunci? Trage la mal, Hercule. E o cădere de apă. Norii aceia nu sunt decât strop mici de apă. La țărm, Hercule! <fie> <Hey>. <fie> <Vingo>. <fie> <fie> Dingo, ce cu tine? S-ar părea că plânge, <pute> dingo, Hei, Dingo, vină! Hei, Dingo! Dingo, înapoi! Dingo! dingo! A fugit, domnule Dick. Ha? Acolo e o colibă de lemn în luminișul acela. Ei, să debarcăm și noi. Luați seama. Domnul Elden, da. domnule Benedict, da. Jake, da. nu vă depărtați. Duh. Fii cu băgare de seamă, Hercule. Domnule Dick, da? Dingo a intrat înăuntru. cine acolo? Nu răspunde nimeni, Dic. Să intrăm și noi. Da, Priviți, domnule Dic, Priviți, oasi! un craniu de om.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 Jefuit de clauza mea Nego 3 decembrie 1871 Aici la 120 de coastă Dingo Ajutor Samuel Vernon. Dingo, Dingo, înapoi, Dingo Dingo Domnule redic! vine Goro Se luptă cu Dingo Ate-l, harule, sfârșit Poți să te sucrui, Prea târziu, Hercule. Dingo a fost înjunghiat. Ah, au murit amândoi. S-a spune că Samuel Vernon a fost răzbunat.